ته ما ته غوښتل چې دا د یو د دې چې عامه اعلان دې د تازه د تازه 465 جورو باندې چې 564 ته 530 جورو هم دا قرآنه نه نحمده و نصلی و نصلیمو علی رسوله الکریم اما بعد حضرت تا ته چې اولنی حواله پيش کړ پاغي کې داو چې پدې کې د سما نفی او کللیشوا او د علم نفی او نکللیشوا تبیب عشی رضی اللہ عنها فروایت کی ان الفاظ دیده او چه اغیی دا علم اضباط کرده بیا دیده او چې علم او سما یو شده دازمان صرفتاوه دار علوم دیو بند تین سو گیاره سپکی لکی کی انکی سمای موتا دوسری چیز ہے اوار علم ادراک امر آخر ہے سما جدا شده علم و ادراک دا جدا شده حضرت زیده خاب تاویل چې د دی نهصابې ېما خو دله ډیر حوای درکی د دی نه می دا درکل دی وی مسله جان ل کې شریف شریب میںسمی موتا کا انکار کیا کیا ہے دینا می در خود اللہ دی نهې درته اوخو دل دا فتاو عثمانی وه په کې مفتی تخی عثانی سے فرمایلو چې اصل ی ہے کې مردو میں موت کے بعد سنے کے طاقت نہیں جیسا کې قرآانی کریم میں تصریح ہے هوا لمې درکی وه او ددې فتا محنودینو یم حواله درکی وه دی اتره رجوع کول کو چې رجوع ثابت دی دي زم داده زمسر کتاب فتاوا مح محمودیه دا فتاوا محمودیه د شیخ محمود حسن صاحبو دے پا دی پدې کې 312 صفه کې لیکي حضرت عائشه صدیقہ رضی الله عنها کا مسلک به یهی ہے اور اس کو امام اعظم نے اختیار فرمایا ہے دیوی د بیبی عائشی مسلک د د فتح البارين حواله مرا کا حضرت د دارنګ پهل کوکبو د ریکم داشتا واستدل المنكرون ومنهم عائشة وابن عباس فذي دادي دي دادي كذا دي شبه رضي الله تعالى عن هذا السمان منكر هذا رجوع قول فجمشتر واستدل المنكرون منهم عائشة وابن عباس سفاح ابو باجد هو قال قاوي جاما ابو غوريجي 319 صفا ورك الكشات ود جي واستدل المنكرون ومنهم عائشه وابن عباس ومنهم الامام بقوله تعالى انك لا <تبقى> تسمع الموتى انك لا تسمع الموتى غوربيوي فانه لما شب الكفار بالأموات في عدم السماع <تبقى> ده تشبيه في عدم السماع كده صحيح شي جي ده بواخله او ستاتیکم رویت پیش کو دا پریره په حضرت جی تا چې د قطاده بارے کوم خبرو کړا زه درته دا ویم چې باو کتجرو وبای لا يجرو حضرت جی چیدہ غیر مقلدین و خلاب لڑشی قدری توب جرحا دا او چې چیدہ اشاعت والا خلاب راشی قدری توب جرحا ندا دیر خطری قدر تمعلوم دا اُل جاہ پاو یار کازل دراز میں او خود اپنی دام میں سیادہ گیا پخپل دام کی پخپل چیدہ تورخ کا گئی بل دغ روت کې بد الله هم دا دا دا تحزیب تحزیب دا دی وکې د ضرت دي د دغی بد عله باره ک د لې داتهذب تهذب دی ز سره 4500 په دی کې د لې وقع لبنو سدن لم یاکون بل او بیا وای وقاله احمد کا نه یار امام ایاممي احمد وي دا قدری د امام احمد وي دا قدری د استغه ټپور باندې وولګوه ده نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ته ویلو چې قدریه مجوز د دې امت دی چې قدریه مجوز دی د دې امت شو تاویل اول مسلمان ثابت کبي زانه دلیلو ګرځوا زېما ولی مسلمان ثابت کبي الی دلیل زانه او سومره روایت چې پیشکل د ازم سره میزان الاعتدال پدې کېنده غل کی وقاله محمد ابن سعد لم يكن بالقوی وقاله احمد كان ير القدره دا حوالہ د دینهم هغه پیشکل لشو 18 غینه بعد زما اګه زړی خبری داږي جواب در کوم صبر وکړه روچو جواب یو کې سم شو دا کیده تاویل چې نفع یا اسماع داږي جوابونه در ټوکړل شي پنه فای باندې شما کوم اعتراضات وکړ نهیر دي بل د اسماع ما جواب د فتاو دار العلوم دیوبند درکو چې نفي د اسماع سره نفي د سما رازي د فتاو محمودین هم جواب درکو بیا چې عذاب او ثواب چالی دي سپ روح لمنل تاویل زده کافر کپدې را <سؤال> سره کې نس ان شاء الله دا درته زه ثابتوم چې صاحبای کرام دې کافر کړل <سؤال> دي ماشاء الله <سؤال> بل <سؤال> ځا چې ادم سما په کې چې تا کوم خبر او کړه حضرت جی دا مقوله دا او د مقولې و زحد به کې چې هغه په کوم عبارت سره ویل کېږي <محش> دوی ما خبره زادہ چې ولوا سمعوا واستجابوا لكم په دې کې دی چې ژوندۍ مړی دواړه دي نه چې ژوندۍ مړی دواړه دي تابګ بخوله عموم را ويس نو مړی پښتاګ نشتا مړی پښتاګ نشتا بل دغې نه باس دا وی چې پتاور رشید یو ګوراه ما دو ګورازر دی د موضوع نتی خروج کو زموستا په استشفا کې نه ده زموږ په سما کې ده او ما کتاب تالیفات رشیدو پیش کړو تای بارد فتاوا رشیدی اوه زماده خبر تاليفات رشيديا کې او تاليفات رشيديا وا دغه نه بعد بیا خبره چې ته چې د مساله اختلافي را روانه ده نو ما درته ویل ته چې ورته تحریب ویل دي ته چې ورته تحریب ویل دي اوس اختلافي دي تحریب شو اوس دغه نه بعد استیاره کې تهوي ما درته داغي فادي استیاره کې دنه نمیدره سوالو کو چې ما نه مراد وي کتابیر او مرادفین به مرادفین وي دا جواب ونه شو بیا دا چې تا وی چې کې یو آیت نشته ما یو آیت کریمه ویل او د بی صفوري حواله می در لدر کړي باقي کې د لسو زیات علماء دیو بندو او نور پکې علماء حنافه مو نور ویل ټولو ولڅد دینه ثابتې کی چمړې ناوري بل د غیناب ان المیت اسمو حق کنه د دې جوابونه در تما کړی دی پاوله کې بل رجود به بشیر رضی الله تعالی عنها قول کې پای کې یونس بن بوکیر دی او دا چره متکلم په هیراوی ده دا متکلم په هیراوی ده پدې کې دائم کلی وکال ابو داوود ليس بحجه عندي امام ابو داوود مې ده زما په نظر باندې حجت نه ده یاوی وقالن نساییو ليس بالقوی امام نساییو دې قوی نه دې لاندې وقاله لجنو الضعیف الحديث دا ضعیف الحديث دې دا څو علماء دې در نه در دا ځان لو ګوري ما حتى آیات نه می نمبر آیت پیش كوم. اول دا د غرا کړو جر زراک سره بخاری بل صفنه یو عبادت شرعه تا ته مخکې پیش کو د ببائشې د 12م نمرې عبادت ته 183 کی تاویل چې ببائشې ته نو را رسیدلې را رسیدلې ورته قالت انما قال النبي صلی الله علیه و سلم نبی صلی الله علیه و سلم چې ویلې دي نبي صلى الله عليه وسلم چ ویلی د دور تر رسیدلی او تو نه دی را رسیدلی كنت أقول لهم حق وقد قال الله تعالى ان اخترتن كه وقد قال الله تعالى انك لا تسمع الموتى فدين مخروب تا ویلی زي سلو ما ما نهم نمبر آیت او دوریواته نمې پیش کوله سوره فاتیر آیت نمبر 22 کې الله تعالی وما و ما یستوی الاحیاء ولل اموات ان الله یسمع من یشا وما انت بمسمع من فی القبور الله تعالی فرمایي ژوندۍ او مړۍ برابر ندي تا مخ کې ویل چې شیخ سرفراز سفدر لیکلی چې پهم محکمی دی چې شف سر فراس صدر لیکلي دي چې په پهم کې برابرۍ پهم نه وو هغه تسکین صدور زنده او مرده پهم ادراک شعور او سننه په برابر او یکسا هي بای کی سننه او سننه الله وما و ما یستو بالاحیاء وللاموات ژوندې عمره برابر نه دي ژوندې هغه چې اوری عمره ناوری او مخه کې درته ثابت کړ چې مړه ناوری او ژوندې او بای تا تد اسما او دا سما خبره کله دا غي جواب مشو بل تته کوم دلایل و هغه خرقه عادت دي او داودی ورستو د عادت کړي وا داودی د عادت کړي وا استاد اول چی ژوندۍ چیرې پاږی کې د مشیت کول تاسو نه کوي حضرت جی په دی باندې تاسو سره د اعجاز بچ په کاسب کې مسله شوې و ما هغه ثابت کړیو چې تاسو بندته کاسب وای الله تعالی تم کاسب وای د دې اخیرینه د ال ترجو کړو سی بیا مه دوهراوه صحیح شوه جی ما چې د کومه ایت کریموي الله تعالی و جوندې مړي برابر ندي ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور حوال راکا دا زماثر تسحیل دے پا دیکی پا ایک سو ستانمی سفقی لکی گورا بشبه هم بالموتا فی عدم احساسهم وقیل المانا انہل القبور وهم الموتا حقیقتا لا يسمعون دا موتا چرید حقیقتا لا يسمعون دا ناوری حوالا میں درکل چی ثابتی گی چی ملی ناوری بل دا زماثر تفسیر سمرقندی دے پا دیکیم دا لکی چه فكما لا يسمع المطاع النداء فكذلك لا يجيب ولا يسمع دوی ديوم نوري بل حواله دي راکړه درنګ دا, دا زما سره کشف الرحمن ده دو صفحه کې لکې وای دلته دا وی چې تو نهي سنانې والا قبرو مې پړو کو په قبر کې چې څوک پراته دي غيته نه شوره ولې اوس ګور استاد خبر او جواب حدیث میں ائے کہ مردو سے السلام علیکم زد الاول نہ دیکھوے با وہ سنتے ہیں اور بہت جگہ مردو کو خطاب کیا بہت جگہ مردوں کو خطاب کیا وہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنتے ہیں اور قبر میں پڑا ہوا دل وہ نہیں سنتے دای الکل اوز تات یو حوالہ در کوم دی خو گو رجی بعد المسلک المنصور نا مولانا سرفراز صفدر صاحب فدی کی لکی کی سبھا نمبر 27 کی ویداد احمد رضا اقیددا چې سوق وي چې د مړي روح اوري نو تاسو په نزباندې کشف الرحمن ولا مصنف هغه برې له ده, ده دا رنګه بیان القرآن کې تفسیر عثماني کې هم شتا داسې قسم حوالې اترځه خوده لشم زماده کبرا د پاره د دلیل شو د صغرا د پاره دلیل سوره انفطار آیت نمبر چار کې الله تعالی وې و اذل قبور باصره کله چې په دې د قبرونو نه راپورته کولې شي سوره اسماني بارس او تريبان سبار اسماني بارس او بسم الله الرحمن الرحیم مونی چې تنظیم تر دې تر اوسه پورې مونی ځ خپل داویت نه ځای راغله تر اخیره باندې راځي ان شاء الله کمه چې داویت داوته اوات عند القبر د اورې دعا کې د مهد پر د شرک دا اروسه پوری په دې یو دلیل نصرحتن کینه تن اشاره تن پیش کوله وونه به پیش کړئ ان شاء الله دوم نمبر ماته تعویل علم او سماع شل کده ما ویل ک بده باندې ما پنځه حوالے پيش لې پنځه حوالے باندې ویل الزام مرکوا دوم فتوا جات کته فتوا ما لول چې د مسلې اختلافي د الیازه فتوا جات ثلاث ما ورولا اما کړی دی دوم نمبر دل ترنا ما بندوال ته نمبر ته وي محمودیه چې د بیبی عائشه رضی مسله کم دغه دی مونی محمودي ولا تبع دغري وایت مخی ته نه راغله د غیپ بنیاد باندې اغم دقیق کول کړل وکم چې عام شوه وي دیم دی باب کې ما په صحیح سند سره د مست احمد د فتول باری په اولی ځل روایت پیښ کړو په صحیح سند سره روایت ځره کولې چې وایې کچنې د اردو کتابونو مراله د غیپ کتابونو کې دریم نمبر د ما توي ته بیان په مقابله کې ځره زمو په مقابله ما ویله چې هغه اصول نه ورته ور کړو کتنه چې تاسو هغه الزام باندې خبرو وکړه دریم نمبر دوی سره روایت کې خطا او عبد الاعلى ده مولى جب داسنه دویما د موسری په احبان نه دا وره اخبارن الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الواحد بن قال حدثنا مؤتمر بن سليمان قال سمعت محمد بن یو يحدث النبي صلمتا ان النبي وره ثاني نبی صل قال ان الميت اذا وضع في قبره انه ليس ماف كناري حيني والون مولى ابن نقه عبد العلاء استره نقه قتاده استره دریم راوی چې کمه د غم پکې نشته دا بل موره مولى سي دا بل موره مولى سي مست قال <سؤال> حدثني ابي قال حدثنا عطانو قال حدثنا حماد بن سلمتا قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمتا ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او خيبك عبد الله او خيا قدده او خيا مسلم مسلم کی مسلم کی مخیم مسلم کی مسلم روایت میں پیش کو دلائل جمع مخی دلائل منصب ز یومن صور کہ جوابات کوم بے منصب مخ کی خبر وکلا تالیفات رشی منصب دوم راغلی قسم دے بار بار چور تا استعمال کومونسپ په خپله شو کوطالی پاتې رشیدیه ماته تطاو رشیدیه د الله باندې تالیفات زده ویل کې په دې کې رشیدیه اتون راځم کړی دی دا ګوره څرګی کلو ک فتاوه رشیدیه مکمل او داغي د پکی د منصب او تا رشیدیه کلو ک تالیفات رشیدیه په ټول باندې اطلاع کیږي په تنه لګی را تاسو څنګه زمام خراب شو تاسو ته سره زمو نه بخیم ولې څه په بل خبره کوي وای د اذل شاسره چې تکی نهستي وای اذل شاسره د کسبن رزق انه لله ونه لرزق کمه سم په حق کو بری زمام ملګرتیا کوي وای کنه یو بریلی ملګرتیا توفیق درته ملاویږي د سنی او د موحد درته ملاوی الته ولې څه په يومو ز سما داوا دغه سره تبلیغیان دا کید چې الله تر نسبت کوي ما <مالتزور> دا الزام دی وې تبلیغانو د فعل نسبته کړ د کسب نه ده کړ په منظره بیا دوپاره ورا دویم نمبر <مالتزور> غیر الله ته غيبانه نظام منځمه تونه جته ودا ماته غته تلته لوسته بدل په حواله سره نو ولی سپ دجل نکار ماخله د ابن عمر روایت به څومره دلوي و پسی غیر ذکر شوه ده خو مخي و ام المؤمنين روایت راخلی او ام المؤمنين ته د روایت تقلید بدر چا ذکر کوغه نه راخلی دغه سي جاهل سره سکه بیا مخي مونیسم دلیل و او ما استوي الله يا اول لمات او مړي برابر نه دي نه معلومه شو او بیا شوی وما انت مسلم من غدي جوابات مخ ما لز جوابات تفصیلی وغلدی سیل <سؤال> لنګ دوباره مذور اول اول نه ما ویلا ما کی وای مردی کی روح سنته جسد نه مالک دار روح علی لین یا پس جین کی دلرینه دورې ته خو دی قائل شو کنه قبر خات ولل وای السلام مشرک سره په مطابق نشر نن ان شاء الله دې مونځینې په سچ حقیقت په خلکو باندې خيارې قسم دې خپلې خديده ته ما قائل شو دلیل نمبر 9 مسلم شریف ام ده غریوهه پیش کړي ان المیت اذا وضیه په قبرین نولیس مخف کنه علی میدن صرفو منصف دا زمصرہ دلیل نمبر 10 ته منصف د خبر لبس تره د میت لبس تره د سما لبس تره تم ده سوخه خبر لبزی عند القبر د میت لبس پکې او اغه نه اوري اوریدل چې اغه شرګ نه بس د خبر یو چې وخه و کې بیا خبره را د زمصر مونږ ابو داوود جیل نمبر 2 نمبر 10 صفه نمبر ان رضی الله تعالی عنہ روایت ان رضی الله تعالی عنہ ا فرمای انه الاسم قران علی رسول صلی الله وسلم حدیث ان المیت یذ او فی قبره تولل و صو میت کی قبر کی کیږي خصوص کی خرق کیغه نو واپس کی رغفور ک سارے بده وخت یوری بار بار مونیسب دریوت نه پیش کوم مسند درازق جلد 3 صفحه نمبر 567 دلیل نمبر 11 ام دین قر کی قال اب <سؤال> هريره فانه یسمع قران علی بده وخت کی رغفور نمبر روایت صحیح شریف سفنه نمبر 288 امدم نه غلکی مناسب ان انس ان غریب سر قال ان الاب اذا اوزي في قبره وتولى انه ليس قران عالم مناسب نمبر 13 مزمل نمبر 4 سفنه نمبر 157 ادین مخ کی مناسب داګه زمین کی ما پیشو او چلو غ دلیل هم نه حسابو مسند بازار جلد نمبر 9 سفنه نمبر 104 نبی اور رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ان المیت لا اسمخف قران عالم دا ولون هو یعنی مدبر کل جنیو په کی دفن کیږي ورنه تخبو کشار اورید اور دو, دو صلاح ذوب احاديث مسلسل پیش کومه همونی چې توبیک نه ملاږي واخلي ما مخکریم لته میا حوالہ پیش کول سلورم جلد پتہ مزمول پتہوا صفحه نمبر 157 دوی ام عقب هر وقت سبب تو صحیحين وغيره ان المیت اسم خفقن عالم دا ولوم دې فهذا موافق لهذا دوی درس معمول مد اورې دوه اندل قبر موافق دې فکی پیت فوزل کړه دینه بخلاصه څنګه کېتا تب 66 څنګه خلاص اخبل دې حدیثنا بین تیمه و زینوی مشایخ الاسلام وی مکی مولا ش دلیل نمبر 16 بخاری شریف ڈل نمبر ایک سفن نمبر دو سو نمبر دو سو چون ساٹ مونی مونی صاحب ریادتری من عمرنا اخبار وقال اتلن النبي صلى الله عليه وسلم ناګه کلیبي بدا کوي تراغه ودرېدوقال وجدتم ما وذربكم حقا واملوا هغه ملوتوي اے پلانکی پلانکیا تاسو بیا مونتا واد استاوسره عرب کړو حقین الوتدو امواتن قال د ملو سره خبرې کې قال ما انتم باسما منهم ولكن لا يجيبون د استاوسن خاور لیکن دوی جواب نشور کوله وخت مونی صاحب سوال د پاموږه زبان دی هملله مونی صاحب موږه زبان دی دموځ د ځواب ولیني شو ورکوله فتنه لګي مونږ د کتابونو مقتل دي کنا چرته سر کې غلاو کوي کنه سرلوه غروز شه کول قران هم دا مونږ کتابو سنن دلیل نمبر 17 سنب نمبر 513 د امام نصائی رحم الله دم دغه حدیث نقل کيده وي نبي عليه صلوات و سلام اور سر خبري وکي قال عمر نو عمر زورته خبري کوي اساد د سيز جسدونو سره ارواح هتي اچي روه نبي کې نشتري موږ یې بار بار هغه مې بشکوه د روحونو د سادو سره تعلق دي قال ما انتم به اسمال ما نقول منهم د ستاونه خ اوري او مخي د غري وي د بهش کې موږ دلیل نمبر ما انتم به اسمال ما نقول من ملک لا د جواب طاقت نه جواب روحاني رسته بشکوه ان شاء الله چا پوه سي اخوي اوري د نن نمبر مور صاحب کې په معجزه عمل کې نو جواب ولین شو ورته ولې دلیل نمبر 18 د زما سر مزمول فتاوا دا د دې نمبر 4 صفحه 136 کې موږ ته حدیث دلاندې وي هاذا دلیل على وجودهم و سماعهم دا دلیل دې په وجود دې دلی... او په سماع دې وباندی پوري دود دې وباندی مونی صاحب دا زما سره دلیل نمبر 19 ته تبراني جلد 4 صفحه 150 ډېر زبردست روایت هل وجدتم ما وعد په نظر ته ناراضه وګونو به وره د هیڅ وخت چیرې څنګه وایره رسول الله علی يسمعون اذن الله رسول دی اوری قال يسمعون کما تسمعون دی وای وای مړی جون دی چی بیا غوی وای چی اوسن الله باندې در حدیث کړي دی دیس یوری سم چی تاسو وای رہی دا دی شرک د پنځ پیرانو توحید توله به تر راګل نه پیغمبر باندې شرف فتوا دلیل نمبر 19 ابن ابي شيبا جیل 7 صفه نمبر 436 ان ابي اوری رضی الله عنه ان ول يسمعوا خب قنیال مد اولو مدبرين مونږ درګه نمک نمبر سره ان نمبر 7 نمبر I'm not... سپن نمبر 2 د روایت ده قال امام تم بیا اسمال ماقولو منهم لا یکل لا يستطيعون ان يجيب من صاحب دلیل نمبر 21 مسند دلیل نمبر 21 مسند احمد جلد نمبر 5 سپن نمبر 535 سپن نمبر من صاحب 109 تم تک حدیث 525 وین ان شاء الله وکشومه په 109 کې ده فقال يا فلان او يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا نبي الله صلى الله عليه وسلم سم بالله د الله پیغمبروي قسم خوري قسم په الله چې دی زه ما خبري قسم ته الله چې دی زه خبر خبري اوري د الله پیغمبروي اې د الله بندګانو د حدیثونو ممنکرین کېږي دلیل نمبر 22 محسنري بازار جیل نمبر 3 ابن حبان مولسه صبه نمبر 562 ده نقل کړي الا حل وجت ما وذر بكم حق فقال المسلمون يا رسول الله تنادي قد جيبو تاسو چاته قد جيبو چاته اوروي چا په دي فقال ما انتم ماقولو منهم الا انهم لا استطيعون ان يجيبوني بیکپمو جز باندې حملکه مرزونو پمو جز باندې زګه حملکوا جواب اور کوله طاقت بهوري نلریم مخيو ویلا دليل نمبر 23 مستر احمد جلد 3 صبه نمبر 7 مسند بازار صبه نمبر 4360 جلد تموي قال يا رسول الله ادل الله خبري كهوي تمونو سره قال ما انتم به اسماء لماقولو منهم الا انهم لا استطيعون يجيبو ديو جما خبري څنګه جواب مخيو ویلا چا جوندي سی ووري او بیا ورته وی جواب تا كات نلري مونسب نمبر 24 مصط احمد مصط نمبر 3 صفه نمبر 133 رويادت ربن عمان ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر غره مونسب وره غره بدر کوي تراغه ودر اين دل مونسب دلري ننو ويدره فقال حل وجتموا ادرب محقتم قال <سؤال> انهم <سؤال> لا يسمعون ما يقولون او رزرت زوين مكتبه دلای نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بهما ته داوی ته نه راغله ما د عادتن خپل داوه پیش کړه او پغی ما دلایل پیش کړي خو ته پیژن نه دوی ما خبر اضا چې ما دا ویل دي ويوم القیامه یکفورون به شرککم د دین دی ایاس بچا ته د لریو د نزيد دوړو نه استدلال کړه چې د دوړو استدلال او شو به تخمله دا داخل کوو تاباکه <تصفيق> تخمله داخل دا وړ په دې پکې داخل کړل چې کله دې پکې دواړه خپل داخل کړي سبا کې پاتې نه دي بل خبر ته وي چې اختلافي د ما ته د تحریب التحریب تع په لګه سر د غیر بسکه بل مویل استادی مشر ویلو چې دا چې څوک سامان نه منی ګمرا دي بدتې د معتزلی دي د سمال موتان حواله در وغه وی چې بدتې د معتزلی دي معتزلی د هغه جواب وکا بیا د غینابات دی وی چې مفتي محمود سیب تبوی دبی باه شه د رجوع کول را رسیدل د خدای باندې ادم ته دې بنديان وای نندرتمستی دام مفتی محمود حسن صاحب چې ده در ته هم مفتی محمود حسن صاحب صفقه لسانی شو 6354500 د 2000 څخه پیل کوو محمودو مفتی محمود الحسن صاحب ته چې اغه نه دې پوښې زپو یګم دویم ما دا کاوکب الدرین حواله در کړه ما د فتاو در علوم دی وبنم حواله در کړې وه چې دا دریم شران بلکې ډیر زیات دی خدامه مش نمونه خروار در کړل چې هغه و چې بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها انکار کړي د سمای موتانا بل خبره در چې توی تالیفات رشده او فتاو رشده ما دا صف دومره وی چې کېدې چې یا دا کتاب نه لیدلې روس د بزن پوکو چې دا تالیفات دی او د ننبه کې فتاو رشده شتا چې تا دا پتن لګې چې دا تالیفات رشده دغه فتاو رشده یا دا صحیح شي دي د دې وای چې تاسو کس سره چمر کې پسه لار سم بیا بjavaHome چې څنګه ټوټل احوال زوس روان دي کوم چې زه جاهلیم کته جاهلی بل ده دوی چې کاسب کړي د بلیمل ګرفتیا او کړه زم بريلي ملګرتیا مینه د کليسته حقیقت نشته سره جی بل دوی چې روح او ری دلر نه ولا تقایل شوي حضرت جی تاور باندي تاپه د شرک او لګه ولا ما حواله درکره د کشف الرحمن احمد سعید سی دہلوی تاغه مشرک ثابت کو او دغه دا زما سره بل او تفسیر د تفسیر عثماني دا د رحمد عثماني صاحب ده دیم پدی کیدالی کی چې په حدیث کې کوم راغلي دی د دینه مراد دی د روح سما د دینه دام درتجوز المخ په خپل عبارت کې د سورې پاتره په تحویل وکړه دا بوه چیزو بوهت سه جگہ مرد کو خطاب کیه او اس کی حقیقت یہ ہے کہ مرد کے روح سنتے ہے اور قبر میں پڑا ہے دڑو نهی سنتا او بہمته پی حوالہ پیش کوله که څنګه تت تک پیری پتوڑی ور باندې ولا کوله استاد مشروم ملیو چې دا شبیر احمد عثماني سے دیوبنده عالم داد احمد رضا موقفوالہ دے صحیح شدی استاد دا کوم روایت پیش کو دا غی جوابو ته بدر دا زمانہ سره رد المختار دے ګور جی 143 صفه نو خندا دی کیسه ده دا و ګورم را دا خاده صفای دی غوګون صفای په کار دی دا حامي دی دا خاده هادي ها را و را وتا ګور وتا جی 143 صفه ته ګورم ګور جی دی و انل کلام فلان ان المقصود من فقد اجاب عنه المشايخ هر چی کوم اگر وای چې تا پیش د دین جواب کړی د زمونږ مشایخ مشایخ د سوک دي احناف شیخو سووي بانه غیر ثابت يلم من جهه المانا د جهه د مانانه ثابت نه دي ولي وذالك لان عائشه ردته بقوله تعالى وما انت بمسمع من في القبور انك لا تسمع الموتى دارو عائشہ بی بی رضی الله تعالی عنها رتکړې ده پدې دو آیتونو باندې تعویل د بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها نن رجو ثابت ده دی وې ثابت نه ده حضرت جی دویم دا درته ویم دویم جواب دره وانما قاله على وجه الموعزه للاحياء دریم جواب داد بانه مخصوص سلرم د ویلایک تضعيفا للحسره عليهم بل درك فتح القدير رك فتح القدير فتح القدير رك لك دا زما سر د دليل المشركين دا د شاي صاحب شاګرد دي په دي کې لکي سب کې اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم د خصوصیات نه ده دا رنگ پدې کې هم دغه خبره لیکي دا پرج داردا دا, دا زمانہ صرف فتح القدير دي 186 صفحه کې انه غیر ثابت من جهت المانا دالیک او زالک به ان عائشه رضی الله تعالی عنها ردته په قولی وما انت بمسمع من في القبور دروت به عائشه رضی الله تعالی عنها رد کړه دا حنفي علم دي د دې کتابونو نه مې چې دا رد شوی بل دا چې چې دا معجزه ده نو د دې لپاره کې دی وای چې مو دې زه چې دې اول درته اول دا ګورې جي دې دا بأن ذلك كان معجزة له تام لولې وي دو مو وي الله دا فتح القدير دی پنترن بیا به مطالبه وکړي چې مرتشيبه واه د تسری ورالله را تاسو مطالبه وکړي نه تللې چې ودا ستوري داندېونه تارک لري خو ما هغه کوم معجزي مصر ځان حوالی وکشته ها ګورځي دا د مصر فاتحي کا صحیح طریقہ ده چیان ان په صفه کې لیکي وې دا چې دا معجزه و دا د مولانا قاضی اسماعیل صاحب <سؤال> صحی شو تاسو به ځان لاوکایږئ لکه معلومات به تاسو ځان ته مناظر اسلام وایي صحیح شو جی دا معجزه دا وګورئ جی ایاس بچاته تا ایاس بچاته تا دا ویلو چې په معجزه کې دوام نه وي ایاس بچاته دا ویلو په معجزه کې دوام نه او په دیکم داسې خبره شته د کتاب دې چې په معجزه کې دوام نه چې په معجزه کې دوام نه دا, دا غیب پورې خاص رستم ځان له عام دلیل نشي ګرځولای بیا رقم علامه د بخاري بخاري شه زما سره ګورځي ما چې کوم دغه پیش کړو د ری روایت مې پیش دا زما سره سلورم نه بر صحیح مسلم ده او ما نه آیاتونه پیش کړو د دې نه بعد ده دارو په ټېښ کوم پدې کېم د غلیکي د بیا شرذیل الله تعالی عنها فرمای انهم لا اسمعون ما قولو د چې کله ابن عمر وي دی وقد وهل انما قال انهم يعلمون ما كنت تقول لهم حق ثم قرت انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور بل لك دا دا زموږ سره بوخاري شریف دی 567 صفه کې اولنې دلیل دا دی حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن قال ذكر عند عائشه يا باخرك لكي ان لم يسمعوا ما قول لهم وانما قال انهم الان يعلمون انما كنت قول لهم حق ثم قرات انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور يا بدي ورقصي حديث كم دق شوي ثم قرات انك لا تسمع الموتى داش فق روايات شو اوس ايتنه تشدي ما نهى ایا تونه چې دی بلکې یو ل شیطان مې پېښ کړو ولسم کې تفصیل شوی په یو لسم کې نو شوی سورج یا آیت نمبر 26 کې الله تعالی فرمایي